Зачі до цього дійде, то великий знак питання. Це інша річ. Бо як це може статися, коли пан Сираковський вже відпочиває в люкаї пана Захера і чекає щонайменше шибениці? Назад, назад, пане Вайдо. Я вас не знаю, а ви мене. Сухоровський шарпнув віжки, розриваючи зубилами кінські морди. Не дослухавши Гартенштайна, який зі страху без угаву торохтів і спинитися не міг, цвехнув шкап'ят Карбачем і розвернувши бричку, погнав їх по тракту. Мчав без перепочинку через ніч, і вранці спинив змилиних коней за великою горожанною на розвильці доріг між Комарною і Миколаєвом, де за фосами обох шляху стояли шереги бричок. Підстрітення з'їхались на конгрегацію балагули і ждали свого короля, ще не знаючи, що втратив він враз усі свої королівські регалії. Різники зустріли Міхала радісними вигуками і збіглися до його брички, чекаючи повідомлень і розпоряджень. Міхал став на сидіння, заволав, і його голос покотився засніженою рівниною, долунюючись крізь біле мрево аж до соснового бору на обрій. «Хто зі мною, хай залишається тут, а кому страшно, роз'їжджайтеся, куди очі дивляться». Завтра ляхи розпочинають рокош на Львівщині, то пора й нам за нашу збідовану рутенію повстати. В'їдемо до Львова, вдаримо на ляхів, відберемо в них зброю, і за нами піде вся міська голота. Становимо нашу владу і проголосимо знесення панщини. Запала мертва тиша. А згодом зарепіли колеса, повтрамбованого на шляху снігу, і брички почали роз'їжджатися усібіч. На комарно Миколаїв, Щерець. Біля Сухоровського залишилося не більше десяти візників, готових виконувати його накази. Тієї миті Міхал відчув себе ватежком. Те солодке відчуття влади над людьми вже ніколи його не покине, і лоскотатиме незмірне Міхалове Марнослав'я, яке зрештою від ранньої юності все владно панувало у бентежній душі заволоки. І потім, коли в ряди матиме час згадувати своє минуле, поставатимуть перед ним то слухняні волоцюги Склепарова, які сліпо виконували його волю під час грабунків, то галаслива юрба льоншанівців, що валила до театру непомуцена Камінського на виставу Гануся з Погулянки, або ж засльозений скрипаль Ясі Сакрамент, який на все життя полюбив Міхала не з користі, а за силу і мужність. Міхалове славолюбство, незважаючи на те, що кілька років підряд керував Балагульським товариством і мав над ним владу, досягло апогею аж тепер, коли біля нього залишилося десять візників, готових не грабувати, а боротися за свободу. Не тільки свою, бо ж намірилися скасувати найпринизливіше зло – панщину. І вже бачив себе Міхал у найвищій славі, на недосяжній висоті серед моря народу, який вірить йому. Прославляє, любить, до них припадає з вдячності за волю. Стоячи на повний зріст у бритці, Сухоровський поглядав з гори на голови вірних балагулів, котрі стануть полководцями у визвольному поході черні, А вимріяне ясом нове військо налічуватиме сотні і тисячі. І більшої висоти не жадав Міхал. Зараз він не думав про те, що є ще й вища – Шибениця. Балагули попіднімали буди над сидіннями, і, загорнувшись у кожухи, дрімали до ранку. А як задніло, і крізь морозну мряку проступили обриси дерев'яної церкви і критої черепицею волосної мантадорії, що стояла неподалік панського двору, біля дзвониці заграв у трубу нічний сторож, сповічаючи морян, що настало перше весняне свято стрітення Господнього. Балагули повиповняли збуд і промерзлі, тупцювали на снігу, чекаючи, поки прокинеться король і покличе їх, як обіцяв до походу за визволення від панщини, котра з діда, прадіда зневолювала їхній рід. Сухоровський міцно спав на світанку, мов полководець перед битвою, та врешті прокинувся від густого таланіння дзвіночків. Схопився і вискочив з буди. Візники стояли біля його брички, злякані й розгублені. Дорогою з боку Щерця поволі котився критий фургон, запряжений цугом. На передніх конях сиділи два форейтори у високих жандармських чаках. І зупинився повіз навпроти Балагульського табору. Міхал зарядив пістолі і вийшов з гурту. Візники зброї не мали і тиснулися один поза одного. Проте безстрашна постава короля додала їм тухи, і вони на змах руки Сухоровського подалися слідом за ним до тракту. Міхал тримав пістоля в руці, готовий вистрілити в першого, хто вискочить з фургона. Проте цього не сталося. Дверцята поволі відчинилися, з повозу виглянув жандарм, і Сухоровський замість грізного викрику почув зовсім спокійний голос. «Кинь ту забавку, хлопе! Бо ми у кліп ока перестріляємо вас, мов горобців! Чого ви тут зібралися?» Міхал заховав пістоля в кишеню кожуха, підійшов до фургона і заглянув досередини. На його обличчі не було й тіні страху чи запобігливості. З цього дивувалися навіть форейтори, які звикли до респекту посполитих перед поліцією. Та враз Сухоровський відсахнувся, наткнувшись на жухоме, мертве око, що вп'ялося в нього, потім розплющилося око живе, і він впізнав захар мазуха. На все життя запам'ятав його з давнього допиту. Директор поліції відсунувся вбік, бік, відслонивши жінку в лисячому хутрі з вуалью на обличчі, вона вискнула. Це він.